Go. Radio bunker. I'll give you Ahojte, zdravím vás, Rádia Bunker Príkrát v roku 2016. Želáme vám samozrejme, aby tento rok bol pre vás tým najlepším a aby vám robilo rado spolu s nami objavovať tajomstva nemainstreamovej slovenskej hudby. Aj tento rok, tak ako tomu bolo po minulé roky, vám budeme predstavovať kvalitnú produkciu z dielní mladých, ale aj sveta skúsených kapiel. Ak máte záujem sledovať novinky, program, info o akciách a našom Free Music Archive, prihláste sa na odber nášho newslettera na webe gotov.k. SK. Moje meno je Eva a dnes bude so mnou moderovať Jozef, ktorý nemoderuje, ale dnes bude. Čaute. Ahoj. Ahoj. Právo prvej tohto ročnej relácie získala kapela z dolného srnia, ktorá má rock and v maličku a všetkých nepránikov tohto žánru raz-dva schová do škatulky. Ak by ste mali, milí naši poslucháči, otázky na box, tak, so, tak sa volá táto kaplka, tak vás poprosíme, aby ste nám ich poslali na fan, facebookový fanpage radio Bunker do komentíkov alebo do správičky. Takže ďakujem. Ak budete posílať otázočky, vítam u nás kapelu Box. Čaute, čaute. Čauko. Čauko. Trošku ich predstavíme. Box je otvorená krabica života, v ktorej si každý z členov kapely našiel chýbajúce kusy svoje skladačky. Roli, bol, roli boli určené, stačilo sa iba stretnúť a hrať. A tak na periférii dedenských kopcov a priemyselného mesta v mizerii osobných a muzikantských životov vznikla kapela Box. Ako reakcia na svetomý, svetový mier, spoločenské postavenie jedinca, kvalitu a úrovna, hudby. V kapele box sa stretli ostriálny muzikant Mišák Štramák, ktorý pôsobil v kapele Anonym Kids. Rytmickú sekciu obstaral vás gitarista Miroslav Octopus a bubeník Jean Boucho alebo Jean a spev Jan Gerža, manažér. Vychutnaj si Box, v ktorom sa títo muzikanti v ringu života bijú o svoje sny. Prvá otázka. Roka 2016 nie. Netradične. Ako sa, uva, ako sa vám u nás v Rádiu Bunker páči? A ako sa vám včera hralo v artklube tu v Trnave? A či ste vyspinkaní? Včera sa hral výborne. Je to tu veľmi pekné a vážime si ľudí, ktorí majú chuť robiť takéto podzemné veci a budovať tú kultúru pod tým, pod tým mainstreamom. Takéto Takéto krásne podúbie, takže, takže fajn, koncert bol dobrý. Myslím si, že sme to zahájili veľmi dobre. Super. E, na úvod, taká klasická otázka. čím všetkým si vaša škatula vlastne prešla? Kým vyšla? Vyzerala do finálnej podoby? E, vlastne čo tak retrospektívne o vývoji kapely a také by ste povedali, bolo by fajn. Kedy vznikla? No, hráme my hráme v podstate rok aj mesiac, čo je veľmi krátko, ale tak, jak sme začali hrať úplne to, ja to tam stále opisujem, že sa zapadalo a tak ďalej, tak strašne, strašne, neviem, strašne dobre sa, nám, dobre sa nám hrá za ten rok, myslím, že sme dosť, akože ideme, akože má to, má to nejakú silu pre nás, takže tak asi by som na to odpovedal ja som hral aj predtým teda, však ale až teraz to tak do seba celé zapadlo, že či tie myšlenky z tej muzike alebo v textoch, že, že príjem s západom a stretne sa to s pochopením a dokáže sa to doviesť do finále. Že konečne tá hudba proste je taká ta skutočná. Celistvá. Áno, presne tak, že tí ľudia to tak proste, tak toto sadlo skladačka sa proste zložila. No. Tak, je to je tam vlastne napísané, že mm -hmm. to nie je len taká pekná tláchanina, že to tak proste bolo a je. Mm -hmm. Menilo sa to zloženie kapely za ten rok a sa ani? Nemalo čas sa meniť, ja myslím, že no proste ne, nemenilo sa, a bolo by to, bolo by to hlúť posti. Mm -hmm. Čo sa týka vašich nástrojov, venujete sa tomu, vlastne čo chodili ste na nejakú základnú, vledskú školu, alebo to čisto bola aj akože samorostiv ste boli? A vlastne, ako ste sa konkrétne k tomu vlastnému nástroju dostali? Tak ja na je napríklad, ja, ja som predtým nikdy nemal nejakú skúsenosti ani nič, ja akorát brat začal hrávať a potom v chvíli prišiel s nápadom, že že by sme mohli niečo skúsiť spolu a nejako to vzniklo a v podstate ani, už si ani nepamätám, ako jak sme sa zišli a proste to išlo sám. A... Mm -hmm. No a ja som čo začal hrať na base v 15 rokoch a preto, lebo všetci hrali na gitare, tak som sa <laughs> hrál na base gitare. tak na base. Jasné. Ja hrám asi od 12 rokov, mňa k tomu strýco priviedol a nemám tiež žiadne umelecké vzdelanie. Jediné som chodil na taký špičkový kurz gitárov cez leto, čo mi mama zaplatila. A tam ma to taký šedivý pán, úplne že brutálny typek učil, takže tamto je základné veci ešte doučila. Ale tiež taký samorozdič. Mm -hmm. Tak, človek to tak sobrá, šiel. Jasné. V sme spomínali, že Miško pôsobil v kapele Anonym Kids. V súvislosti s týmto faktom no, napadá otázka, v akých iných kapelách sa pred, ste predtým hrali. A Miško, prosím ťa, príbliž posluchačom rádia Bunker aj kapelu Anonym Kids. Tak sa no Ja som hral ešte v ďalších iných kapelách. Kapela Peternať to bola, Marie Rotenová. A to sme boli <laughs> taká, taká proste tlúpa ľudí, že že bol bol nejaký nápad, tak sme si spravili ďalšiu kapelu, aby to nezapadalo do toho konceptu a, a, a tak, takže tých kapel bolo viac, ale také, čo stáli za to, tak Peter Naďa, Maria Rotenová a potom Ala Sean no, takže z som tak vyšiel. A z toho sme fungovali dlho, 12 rokov v podstate sme začali a potom to tak nejak skončilo, že sme sa asi tak vzájomne vyčerpali, hlavne ľudský, že prístup niektorých jedincov bol natoľko pre mňa odradzujúci, že hovorím si, a toto nie, to... Ako boli to pekné časy, vážim si tých chalanov, bolo... to, čo sme zažili, bolo super, ale myslím, že nič lepšie sa stať nemohlo, lebo pre mňa to bola bezvyschodisková situácia, že som mal kopec nápadov, totálny pretlak, že chodím po koncertoch a že vidím tých ľudí, že hrajú kapely, ktoré sú mesiac spolu a že a ja to nemôžem s kapelou, ktorou hrám x rokov a že ty vole, že debka. A potom, že sa stretli toto s chlapcami a že sa to tak začalo napadať, že dve skúšky, len tak, že bez nejakej záruky, že, že by z toho, čo si bolo, že poďme si zárať, že nejak sa to rúti, že poďme len tak proste hrať. A zrazu sme fajčili a že čo keď z toho bola kapela. A že však proste uvidíme. A sme uvideli a sme tu. Jasné. Ale predtým ešte, akože chlapci hrali aj tiež, mali spolu kapelu, takže to by som nerád, aby sa na to tak, že zabudlo alebo čo. Chávaní, povedzte aj vy, či ste teda... No my sme spolu hrávali v kapele z Polovice. Asi 3-4 roky. 4? Potom nám odišlo gitarista, a sme si povedali, že nebudeme nikoho hľadať. A sme skúšali môjho brata, Špičkového, ale s ním to nejako nešlo. A potom ešte teda ja som hrával s jednou takou slečnou chvíľou, ktorá vyhrala takú súťaž. Je superstar, ale inak nič. Čo tak? <laughs> ja sa posuniem ďalej. Z pohľadu nezainteresovaného poslucháča, ktorý pozerá vaše nejaké informácie, sa javí, že rok 2015 bol pre vás zrejme úspešný. Vydali ste v, v marci single Mentálny Atlet, v decembri vyšiel prvý album oficiálny ja. Mali ste, ste hodné koncertovali, neviem, či slovo hodné je na mieste a mali ste... Akože. A že, moja otázka je, že či ako Mentálny atlet a album ja nadvezujú na seba, aké je tam prepojenie. Samozrejme to nadvesenie, mm. že to bola taká, taká prvá lastovička. <kým> tak s tým, s tým názvom to, to, to tak bolo vo vzduchu, že všetko bolo mentálne, atletické a že sme si z toho srandu robili. A, a ja som tak pred Silvestrom sedel si v Trenčine v Krčme a tu ja sebezku mám v telefóne si že Filip, že keď sa chceme uvieť, musíme single spraviť aspoň nejakú takú lastovičku. Že, že aby sa to tak ako, že sme sa ozvali, tak tak vznikol mentálny atlet a vlastne celý čas bola vo vzduchu taká myšlienka, že, že to bude nejaká predzve z toho albumu, že to tak zapadá do seba, to je jasné. Uh, tento váš album si môžete vypočúť na benzóne, a ja pojem aj ten link je celkom ľahký, benzone.cz, do menú Box, to je priamy link. Texty sú slovenčine, aby by som sa na chvíľku pri nich pristavil. Vždy uh, som si cenil, keď kapel alebo akýkoľvek umelec uh, tvorí takým spôsobom, že ide s kožou na trh. A teda to, na, jeho ja, je naozaj skutočne prítomné v tom finálnom produkte. Že to nie je nejaká zlátanie na ideálov a predstavu o sebe, ale že tam to, na, to skutočné ja naozaj je. A vaše, celk, vaše texty, je celkový prejav, že určite z môjho pohľadu, v osobného spadajú do tej kategórie že víte na trh. A páči sa mi, že tieto texty nie sú abstraktné, neosobné. Ale, ale ani nejaké pseudomoralizujúce alebo pseudorevolučné. Ale hlavným hrdinom je človek, ktorý sa nebojí nahľadnúť hlboko do seba a vydať sa aj na nevyšlapané cesty mysle. Toto sa mi na vás veľmi páči. A samozrejme ma oslovili tie texty a by ma celkovo zaujímala, aká bola evolúcia pri ich písaní, že, čo boli motivácie, inšpirácie, či sa menil štýl alebo forma, obsahové zameranie. Trošku o tých textoch, uh. aký ten príbeh tých textov. Uh. týchto. Tak ten príbeh teraz ja tak rozoberám na stránkach, čo, sú, čo, čo máme teda, takéto pozadie, lebo je fakt, že ľudia, ktorí nás nepoznajú a teda keď sú to veci z mojej hlavy, tak mňa tak ľudia nevedia, že prečo sú tie texty také. A niečo sa menilo tak za jazdy, ale to bolo málo a... Existujú u teba inšpirácie nejakého ako nemusí to byť textár, ale literárna nejaká osobnosť, ktorej tvorba nejakým spôsobom sa tam prelína alebo nejakým to to Myslím, že tam sa neprelína nejak nič teda. Tak určite mám, nejaké tie inšpirácie sú, ale tak som myslil sa to písať tak No veď potom je to aj o tom, ako som hovoril. no, že to. Skutočné. A tak sú tam za tým veci šelia, keď ty vole, že tiež som zvažoval, jak som teraz písal tej pesničke k sebe, že čo tam všetko napíšem. Lebo to už je ozaj také, že ty vole, jak holí prejsť po ulici, že to je pár ľudí o mne, že som sa tak faktže zbláznil. A Trnava je pre mňa také mesto, že kde som tak začal hľadať sám seba, že keď mi bolo faktže zle, kedy ten život bol úplne, že psychiatria, lieky, kráviny, a že uh, uh, toto není dobré tak som sem začal chodiť do jedného krízového centra, chodím sem dodnes a tak som našiel strašné veľa odpovedí na otázky, ktoré ma tak sakrát sa zaťažovali a bolo to zlé. Takže preto je ten album proste o celom tomto, lebo som si všimol, že, že občas som tak s poštou som bol nejaké psychiatričky a toto že podpísať rekomando, že tivo, tam v čakárni sedia mladí ľudia, tivo, mladé ženské tivo, že čo je toto za dobu že ľuďom z toho proste takto tak toto udiera ale polka toho, že prečo to tak je je kvôli tomu, že ako človek pristupuje sám k sebe a to som tam pochopil, že som k sebe pristupoval a občas pristupujem veľmi zle takže sa to len tak nakopilo až to puklo a ma toto preválcovalo že, že čo to je prečo je tu zrazu tmá, som v pivnici úplne že hlboko v sebe a ja neviem z toho výsť. Tak, z nejak, tak mi to prišlo ako dobrý nápad na album. A, a hlavne to, že keď sme boli akože nová kapela, tak som nechcel riešiť teraz veci zo sveta, politiku, kraviny, že chcem začať od seba, aby som potom mohol z toho svojho tábora, z toho bunkra výjsť, ďalej sa pozrieť, že čo ma ďalej v tom svete zaujíma, že čo mne, ma nejak ovplyvňuje. Všetky tieto veci, čo si spomínal, vlastne, nejakým spôsobom, textov sa tam odrazili. Že... No, je to, je to preto to zrkadlo, že ja. Že, tak. Ja len spomenú, že tie texty postupné uverejňujete na Facebookovej stránke no, vašej, no, no, ale aj ja, na Benzone som benzole, ja. ich videla, takže keby ste mali záujem posúť, naši poslucháči, si ich prečítať, Hej, nech ke. sa páči, nie je problém. Uh, Ty si vlastne hovoril, že ste sa dali dokopy v načiatku roku 2015, tak predpokladám, že predtým... Ne, alebo sú nejaké také veci, skladby, ktoré sú naozaj že nevydané, máte ich schované, je nie, nie, niečo také, takže nie. Všetko išlo von z teba. A potom ešte Pali mal otázku, ktorý tu dnes s nami nie je, bohužiaľ, pozdravujeme Pali ho veľa šťastia pri skúškach. V sme mali nedávno kapelu Volume z Trenčína. Lubo Bobák z kapely volume organizuje pravidelné festival zaujímavých kapiel z, z okolia Trenčína. Ste v kontakte s týmito ľuďmi? Viete, viete o tejto aktivite a ako no, vnímate? To je ja to cez Facebooku, nejak tam chodí, nejaké po, tie pozvánky a tak tak akože vnímam to. <laughs> to je asi celé, ja, že o ja a ešte, ešte ma napadlo v rámci toho, že Box vlastne to vyjadruje, ako si ty hovoril, že ako ste sa stretli, vlastne tá skladačka sa spojila do jedného, hej, názov, ako z kapely vyjadruje. No, tak to, to vyjadruje viacej veci. Tak povedz. že to by tá skladačka, tá krabica, uh -huh. ale môže to byť aj to, ako sme sa teraz bavili, že je to nejaký zmes tých pocitov, toho, to je ten prvý album, že ja, ale ide o to, že je to taký, taký nejaký, že... Aby to neposobilo nejak agresívne, že bojovník, ale je to človek. Je to jeden obyčajný človek, ktorý má nejaké pocity a prežívanie a ide po tom svete. No a aj. to je box. Takže tak. V podstate aj ten život je jeden veľký ring, kde, kde to není vždy len rúžové, že musíš si také tie pomyselné rukavice dať a idem do práce, idem tam, naháňam prachy a proste, že není to sa sranda. Jasné, a ktokoľvek z našich poslúchačov, ktorí vedú nejaký vnútorný boj, Oh. tak možno kapela Box vám podá nejaké také odpovede na vaše otázky a hneď práve teraz, takže ok Box bring the noise in the house nech sa páči, môžete ísť rádio na na Mental laba menta zvládol ospievať. Padli mrdinové. Druhá vec. Stále si naivná. Na tebo je to malá tia, dlhá ruba, posaďte ho, hrdinu. Hľadám stále niečoho, čo hodím si môj kríž. Pozerám sa, ako sa má, a nemýtim sa, ako ho Get up Ďalšia vec sa volá štetka a jeho malovaní. Aby bol každý maliar svojho života a nie štetka, s ktorou niekto maluje svoj život. Tu mám vie, čo sa deje, bo ho tak to čo máš ty, isto je svoje sny, strácem sa v prvi chcem sa vrátiť tej hlasi čo raz sínejšie nemám tvar, nemám tvar, nemám život ani svoje sny, strácem sa, sa vráti, hlazi, rasy, v prvi chcem sa vrátiť mi to Neviem, je skutočno, si čekám Pokážem, vzítem lásku Pravi s človek Kto řáky v môj životke, kde sa Rádio Neviem ja ani, kedy prišla vlastne myšlienka nahrať album, keďže hráme spolu ten rok nejaký. Kedy sme to? Kedy sme to? Ja viem. Keď sme bass gitaru išli kupovať 14. februára, ano, ano. vznikla myšlienka, že dáme dokopy album, ktorý je to ako taký koncept mať. Je to taký proste celok jeden. A vtedy to nejak, nejak tak vzniklo, že aby to nebolo len také, že chodenie na skúšky bez nejakého, že niečoho, cieľa, tak sme sa tak potom rozhodli a dali si takú, taký cieľ, že náhráme album. Nevedeli sme ešte, že kedy, ale vedeli sme, že chceme ho tento rok dať von. Mm -hmm. Takže nejak v tom februári to asi vzniklo, že boli už nejaké pesničky zložené, ale vtedy to začalo byť také reálnejšie, že sme už vedeli, že na tom to budeme proste robiť tento rok. Čo sa týka vizuálu? Kto sa podielal na tom? Ako vznikol ten nápad? Uh, tak to som ja mal tak dlho už v hlave, ešte predtým teda, v tom období predtým, ale no verím, vtedy tie nápady sa nestretali nejak s pochopením, takže ja som len tak, že prišiel za chvalami, že mám takéto nápady, údobné, mám takéto údobné nápady a proste aj, že takto nejak, že keby to vyzeralo potom v konečnom dôsledku, že čo si o tom myslíte a nejak tak sme sa zhodli na tom. No povedz. Aký je ten vizuál skvelý. Aký je ten vizuál skvelý, že nevieme ho tak do počítaču. Mm. <coughs> A to vidí ako zrkadlo. Chceli by sme to na vinyle, tak aby sme vedeli vlastne človeku, ktorý s tým bude potom pracovať, že je to komplikované vysvetliť, tak som vyrobil takú atrapu, že to vyzerá ako vinilový obal. A sme tam rúžom napísali proste ja, ako taký odkaz na zrkadlo, mm -hmm. že ráno prieš do kúpeľne z že ja. Na to myslí dneska. To je to najdôležitejšie, čo máš proste ja. Tak preto to tak celé vzniklo, že to je také zrkadlo toho. Ale vieš, som to by ti možno pomohla, nejaká taká zrkadlová fólia, ktorú by si potom nafotil do toho internetu. No, veď sme, veď sme to fotili, ale to bolo, že furt to, furt to nebolo dobré. Mhm. Mm že? Tak, tak. Že Miroslav bol furt no, nespokojený. Ale chceli by si to v budúcnosti aj s takým, s takým vizuálom, hej? Hej, hej, Hej, no. Tak zisťujem, že ak sa na to tlačí a prostě možnosti, že ako to proste, aby to bolo v rukách. Rozumiem tak? Každá z tých skladieb, ktoré sú na tomto albume, má určite nejaký svoj príbeh a možno je ťažko povedať, o čom vypovedať to ako celok, ale možno by ste mohli vypichnúť jednu skladbu, ako čo sa týka nejakého textu a tý, ako, ako vy vnímate jej že ako ste si nejakú Čo vybrali. sa týka celku, v skratke, to je, je to koncept, má to svoj nejaký príbeh, ide o to, že o to sme sa tu už asi aj o tom bavili, že je to vlastne, sú to pocity človeka od nejakých, aby sa rád niekto nemyslel, že sme nejaký depresívny, neviem čo, že sa tu potápame, hlbkoví potápači, tak má to svoj príbeh a fakt sú tam pocity zachytené od úplne nejakých depresí až po úplne šťastie je to každá, každá jedná skladba má konkrétny príbeh, čo človek zažíva, je to jeho pocit. A teda Michal, vypichne nejakú jednu skladbu. Ja by som asi tu k sebe, že, že to je základ, že kedy, niekedy je to kameň úrazu a niekedy je to to, že keď si to človek uvedomí, tak je to pre ňo dobré. A preto by som vypichol tú pesičku k sebe, lebo, lebo keď si človek uvedomí svoju jedinečnosť a svoju hodnotu, tak potom dokáže fungovať na nejakej uh, na nejaké zdravé úrovni v tej spoločnosti, že keď človek sám seba vedome nepotápa, tak jak som to ja robil, a jak to občas robím, že to ne, sám sebe si to neulahčujem, tak proste... asi preto by som to vypichol, že... A čo sa to týka ja... vás, vás chalani, uh, vždy, keď vlastne hráš kapele, tak vždy nejaké som vyhráš, radšej, niektoré meneradšej, že ktorá je pre vás taký ten som, že pre vás taká vlastná srdcovka, alebo niečo, že... Tak pre mňa to boli vždy tie najnovšie Vesničky, takže, mm -hmm. ale akož nehovorím, že od, od tých prvých, že sa mi to akože menej a menej páči, to nie, ale... tak vždy sa mi najlepšie hrali asi tie, tie najnovšie, čo sa vlastne zložili. Tak? A pre Skomu teba? Môjho, pre, pre mňa no. je to nomád skladba, pretože sa s ňou najviac viem z úplne, že, úplne veľa, moc. Pre mňa osobne, keď ja môžem povedať, pre mňa je to u padlých ľudinom a ja to, čo ste hrali druhú, pre mňa, mňa ako chlávu, jako poslucháča, môže. že... Obe sa mi všetky, ale táto ma naozaj akože dostala. Dobre, Evy. Um, Zabudli sme spomenúť, kde ste nahrávali ten album a ešte by ma zaujímalo, aký máte z toho pocit, či vám vyšiel ten album. Nahrávali sme to v trenčine. Mm -hmm. A to je taká sranda, že s touto kapelou, aspoň pre mňa osobne, to všetko, to, čo som roky, kde si kedysi hľadal, zapadlo. Ja som s tým človekom, s ktorým sme to nahrávali, ich z roku dozadu riešil, Majo, vie, že to toto, to. samozrejme, ale proste nikdy sa to nevedeli tej cesty spojiť, až teraz Filip povie, mám špičkového chalana. Raz sme sa s ním stretli a tento s neho odpadol, že ó, proste to musíme s ním hrať. Aj sme to s ním hrali, tak sme to v trenčine, v piano klube s Majom Ferom a bolo to super ten pocit z toho, že vyšiel, parádny, hej? Ten pocit z toho, že vyšiel, je parádny, no, však... Jak inak. Je, jak inak. Reakcie boli na to fajn. Mm -hmm. Aj keď teda má to taký ten bublinový efekt, že za týždeň už nikto o tom pomaly ani nevie. Aspoň ja som to tak vnímal. Myslím, že aj ty. Ja som to tiež tak vnímal. On to, Filip to asi tak najviac vňoval, takže by to mohol asi najviac povedať. No, tak... <laughs> To je, pre mňa teda to znamená to, že je to nejaká nie práca, ale niečo čo človek chce, vidí v tom zmysle, preto to robí však by sme to nerobili, potom sa to všetko okolo toho je taký proces, ktorý není niekedy moc príjemný, nakoniec sa teda všetko vyjde a samozrejme nebudem klamať, že človek má vždycky vo všetkom nejaké očakávania a samozrejme boli nejaké očakávania, aj boli splnené ale aj neboli splnené, ale to je, to je tým, ako, ako, ako to tu celé vlastne funguje, ale tak akože určite, som není z toho nejaký neviem, aký smutný a som z toho viacej šťastný ako smutný a viem, že to bude časom, časom stalo lepšie. Ja dúfam, to verím. Takže pre... budeme... No, Prepráč. Tak pre mňa je to niečo nové, ja som to nikdy nezažil predtým však ani Filip určite. Ja Prečo ten, keď si to teraz pustím napríklad, tak si, poviem, si položím takú otázku, že čo, čo sme vlastne vytvorili? Hejže. nikdy som to nezažil predtým a to úplne, pre mňa je to niečo nové a som z toho rád. Takže. Takže, tak, teraz by sa možno aj dal povedať, že kev, ako kapela ste v tej fáze. Ja mám také prirodanie na to, že keď som bol mladší, tak sme nahrávali všelijaké veci a som aj hrával v kapele a keď sme raz išli do so štúdia, tak aby som ten pocit pre mňa osobne, tak by som možno do toho vsunul Bolek, keď sa horoleze zvracia z nejakého, akože už kopca, už sa tak iba z diálky na neho pozera a už to je, akože tam som bol, spravil som to, uh, ale chcel som sa spýtať inú vec. Uh, Vlastne, ak si poslúchače, kdokoľvek chce zakúpiť tento album, tá klasika vlastne z nejakú uh -huh. správu alebo máte aj niekdy akože závislené normálne na nejakom hm, portáli, že sa dá to zakúpiť aj normálne, že priamo? Tak zatiaľ to je len tak, že akože internetová sťahovačka, lebo ľudia fičia na tom telefóni no a toto. On Takže tak, ale je to hodne náročné aj tým, jedna vec je ten obal, že to stále nevieme, že ako to spraviť. A druhá vec je peniaze, ale tak radi by sme to fyzicky potom mali na v rukách, tak, lebo v cd nejak nevi, nevidíme zmysel, ale akože pár sme urobili. že uh -huh. Je pár takých nadšencov a kamošov, že, eh, že cd a tak, že, tak pár sme spravili a to sa rozdalo, takže, takže nepredávali sme to nikde za uh -huh. Máme otázočku z internetu od Martina Kučeka na Filipa <laughs> alias Mireka. Álo. Či má do budúcnosti nejaké nápady a teraz to, to neviem, či dobre prečítam, vhodné. <laughs> Ďakujeme za otázku, Martin. Hey. No tak Martin, Martin je, Martin je, áno, je to interný humor, je to môj veľmi dobrý kamarát, nápad vodný, Že to len tak zkrátkosti poviem, nápad vodný, oni mi hovoria nápad vodný, to, a to ešte Daj, pokračovanie. Pokračovanie, aký myslíš? Otca slobodný. Áno, áno, to je jedna vlastne skladba, nápad hodný, otca slobodný a tak ďalej. A my s tými chlapcami, my zase venujeme také, takému, to je úplne niečo, také funky. A vyjadrujeme tam fakt ako také mm, veľmi chore myšlienky. Prirovnal by som to k Obusovi a Aha. tieto veci a to s ním robím. A on akože samozrejme zo mňa robí srandu teraz, takže, takže tak. Ja ho pozdravujem týmto, Maťko, ahoj. Sme rádi, že počúva. Na kanáli YouTube môžeme, môžeme, môžete nájsť skladby aj k albumu, aj k singlu, ale čo ma zaujalo, bolo video krstu albumu z klubu Lúč v Trenčine. Ktorý ten starší pán spomínanom v kripe? To je náš manažér. Je to náš manažér, ktorý ktorý je manažer. To je manažér. To, to je úplne stačí k tomu asi povedať a tiež to tak, tak náhodou vzniklo, že on sa tak motal okolo kapely a keď sme tak, že ešte ani sme neboli kapela, že on tak vždy prišiel čo je? a len. došiel za pozreť pozrieť. Sranda, že vždy dojde, keď hráme pesničku Clown prišiel, keď, keď prišiel krát tak krát prišiel, keď sme hrali klauna. Vždy proste iný čas príde, vždy príde, keď klauna. Vieš, to všetko súvisí, ten box, zrkadlo. No ša, <laughs> a hovorím si, tak to, to bolo vtedy s tým nápadom mentálne, s tým, tým singlom, že box za tak, že tá symbolika, že... On bol, bol, bol a možno aj, aj, aj stále je takým symbolom toho mentálneho atléta. A preto si hovorím, že proste vytvorí proste nafotiť ho ako starého boxera proste, mm -hmm. že starý vyslúžilý proste boxery, ktorý má odmakané veci za sebou, tak, tak preto sme ho tak, tak použili na všetky tieto srandy, aj s nimi atačam všetké pozvánky a toto, takže Takže je to taká, že v podstate plná sú, súčasť kapely, A je. Aj vám zháňa koncerty alebo tak? To, to je ten fíga, že, že on je len manažér, ale nerobí nič. On len je... Niečo ako pán predseda? A, ja v tak, podstate si. asi, hej, že on je len prosí, manažér. OK. Uh, je škoda, že sa znova zakadlo nedá preniesť do videoklipu, aby sa každý váš poslucháč mal možnosť v ňom vidieť. Ale zase na druhú stranu by ste mohli dať návod, namiesto videoklipu znení nastal zrkadlo na svoju, ako reálne zrkadlo, ktoré má kúpeľný napríklad a nastal na ňoho na svoju tvár a počúvaj názve, že ako taký mm. návod. Plánujete videoklip k k, nejakej, k skladbe k z albumu Ja? Plánujeme momentálne k skladbe Vlk, ktorú zahráme mm -hmm. za chvíľku. Je to taká, taká asi najjemnejšia skladba, ktorú máme. To to la, la, Takže tam teraz momentálne plánujeme toto. Tento klip. A aj po, o čom aj, aj, bude... Aj, nepovieš? Prezradíš? Nepoviem. Ešte, ale vieme, tu už sme písali taký scénar. Nejaký zrkadlo ne, vyhali a tak. Ne, ne. <laughs> to, to, je, to, to neviem hovorí, lebo... No, Jasné. <laughs> necháme sa prekvapiť. Sami sa prekvapiť. A keďže sme slovičko. Album a slovičko ja pozvrtali z každej strany, tak by som vás poprosila, aby ste sa premiesnili do našej hracej miestnosti. Ak teda, Jozef, ty už nemáš asi nemám, otázku. A nemám. zahrali nám vašu tvorbu. Dámy a páni, kapela, box. Nech sa to páči. Je. Čože? <laughs> Rádio Bunker Sou eu só, vou virar cheio de chuva, só que não sou, liga pra ver. Sou eu só, mais sou só, Súčasťou som, môj oči súbectvu, súčasťou som, môj som, môj oči mám byť tebou, súčasťou som, môj Svočal som, som neabhlený Svočal som, toči horí mi onem Svočal som, moje dríje sú zrádame Svočal som, mým svojku na obzor Vladina je základ štátu Vladina je základ štátu Vladina je základ štátu Ďakujeme. <kým> Ďalšia pieseň sa volá Pohľadnice a venujem ju priateľom, priateľov všetkých, priateľom a priateľov lesa prírody a dobrej vôle. Dva ich počuješ, že je na cyklo, kupím ta Po hľadnice višli tri Vibra nepusha do autu está v, See you next time. nelež ja na púto cestovieť cestovanie mi za kráľov a lečnosť dobrodruho tak vítaj hoteli ktorý imá milión hriezd aj bez prítočných svoje ciele trápam ako vystrele aj bez prítočných prostriedkov krajino, svoje Speak Chujeme. Že by sme si mohli zahrať nejaký song. Dobre, takže ušak nám zaspal. Tak... Ale, ale, ale tam tam ja tam, ja jo, tam ještě... No, tak ano, ale... To... Ja jem. Dobre, do ja ja no, alebo... Vstávaj a s a co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 Rádia Bunker. Dnes je u nás obývačka kapela Box z Dolného Srdnia. Venuje sa rock'n'roll a vy máte poslednú možnosť pýtať sa našich ste cení hostí otázočky, ktoré vás zaujímajú a ktoré sme my zavudli položiť. Urobte tak na Facebooku Rádia Bunker. Poďme chalani ku koncertom. Kde všade ste do hrali? Menný zo Menný zo Abecný. Abecný. Prešli sme... Celé naše okolie, kde to bolo možné, cez to festivaly, čo boli možné. Neviem, či aj konkrétne treba niečo povedať, ale to naše okolie, Trenčína, Nového mesta. A kde sme ešte hrali? Všade, v Čechách sme v Čechách boli, sme boli no, najďalej. A to bolo veľmi pekné, lebo nás tam zavolali, to bol náš vlastne druhý koncert, lebo sme nechceli, že pr prvý niekde vonku, tak sme si prvý spravili doma, že aby sme si to tak vyskúšali vonku, že jak to znie a či to teda budeme vedieť tak dobre zahrať a to bolo fajn. Tak potom sme išli na druhý koncert ne dočiek, takže to bolo super, že, že neznámú kapelu zavolali a vlastne odstavili sme s tými ľuďmi takí kamoši, že že, to bolo, že tam niečo také zaujímavé v medziludské prebehlo, že doteraz sa s nimi stýkame oni boli na Slovensku, keď sme hrali, my sme boli tam v Čechách. a, a že to tak fajn zafungovalo. Že... A tí ľudia sú, nejaký, čo vlastne podnik, alebo kapela nejaká z priateľa, alebo... Čo je Radek? Místo starosta? Místo předseda? Áno, áno. Takže... je nejaký prostě človek v obci, teda. A robia také, že dobročinné akcie. Aj to bolo, myslím, že tak nejak sa to volá akcia, že stežník. A že vlastne výťažok z toho, z toho festivalu potom dávajú ľuďom, ktorí majú nejaký handicap, takže vlastne... Mm -hmm. Rozumiem. A takýmto tom. spôsobom to funguje. Tým by sme ho chceli pozdraviť, aj pozdraviť všetkých ľudí tam. Čauko. Čauko. Keď máte tak sa pozrieť na a vypichnúť nejaký najpamätyhodnejší alebo nejaký najbizarnejší koncert, to je taká klasická otázka. Máte nejaký taký? Hm. Samozrejme. <laughs> <laughs> to dáme najhorší. Nej, Dáve, začneme najhorším? Začneme najhorším. To bol taký zaujímavý koncert, že... To bol taký strašný paradox, že to bola, počaj úžasná akcia. Ú... To, to, ti poviem, že to je to... keď sme tam vošli, hovorili si, to je miesto, kde chcem proste byť. Kde sa chcem len tak sedieť, nasávať atmosféru toho prostredia a len tam byť. Počúaj, to bola veľká lipa ručne robené lampáše, proste to dýchalo takou pohodou, ale my sme so začali hrať a že kedy bude konec, to bol najhorší koncert v živote mojho, fakt. To bolo pod takou strechou zvukaróry, zahrajte to tak klubovo, ale jak to mám zahrať klubovo, keď ja neviem čo hrám a vôbec neviem čo spievam. Takže to bol asi... Jakože z toho pohľadu, že ste sa nepočuli a že ten zvuk... Hej. Uhum. A to, že je strašný paradox, že úžasná akcia to vyzerala byť aj proste určite je, lebo to proste tam tak, také totále proste taká, taká krásna hypisačina. Ale hovorí, začali sme hrať a že... Jankov vie najlepšie opísať tento polec, ja, to lebo som... toto. Ja som si len od prvej pesničky prijel, aby bol... bola posledná proste, no, ale nechci chcel som sa dobre v tom, v tom momente. Ja, to bol fakt dôle. rozumiem. A najlepší? Najzaujímavéjšie? Tak Krst bol asi najlepší, mm -hmm. určite. V teda. Krst určite. Pre mňa krst. určite to teda. Pre mňa bol naj... Tvoj hlas je najlepší. Hej, hlas mám na hlaze na dovolenke v kúpeloch. Pre mňa bol na, na, najzolímavejší a najlepší asi z minulého roka na, na všeho chuti, ale tak to bolo tým, že ja som tam mal proste, tam bola Lúca, kamoška moja jedna veľmi dobrá, z Austrálie prišla a tým to bolo také magické pre mňa, že sme sa tam tak stretli, aj Sonia, kamoška čo je v Londýne, prišla vlastne, ona je tiež trnávačka, tak tam prišla a sme sa tam tak stretli, takže pre mňa to bolo tým také magické, Filip bol prvý koncert oblečený, my sme boli vyzlačení, takže pre mňa bolo asi vše najviac. Mm -hmm. Dobre, ehm, spomínali sme v prvom stupe, že ste včera hrali v klube spolu s Peramons a s Darmol. Ako ste vnímali tento koncert, páčilo sa vám včera? A hrali ste už predtým v Trnave? Nie, hrali sme tam prvýkrát v Trnave. A napríklad ja som bol veľmi počešený tým, že som však vždy sa čaká na ten koncert, tak som očakával, že čo, že keď ideme niekde hrať, tak niekto tam príde a tak a prišli akože aj ľudia a celkom aj to poznali a cítil som, že tam je nejaké prepojenie medzi, tým, medzi tými ľuďmi a bol som z toho veľmi akože potešený. Takže pozitívne, vysoko pozitívne to ja hodnotím. Ja už som hral teda v Trnave a pre mňa to bolo taký, taký pekný návrat, že sa to Trnáve. Ja som tu hral strašné roko dozadu, a v Várad aj nehovorím a bolo to veľmi príjemné, že vlastne... Aj napriek tomu, že ľudia tam stáli, že, že to bolo v podstate, že z ich strany možno statické, ale potom sa roztancovali. Čiže potom fakt ľudia tancovali vpredu. predu. Oh, On si wow, ty vole. A som si tak čupol, keď sme hrali slnečne, som tak sledoval ten dáu, že... Napriek tomu, že to publikum bolo statické, bolo to veľmi príjemné a niekedy to, alebo teda... Niekedy viac ako keby. Hej, vo väčšine prípadov to je možno lepšie ako nejaký opilý dvojpromilový besniaci Dauži, ktorý na, na druhý deň nevie, že bol niekde mm -hmm. a nie, Jasne. že bol kto tam hral. Takže Bážime si to, že tí ľudia prišli a bolo to veľmi príjemné pre nás tam hrať a ten rok takto, takže to bolo super. Pre mňa tak táto forma toho postávania pri kapele ako vy je najhodnejšia, lebo spracovať a zachytiť vlastne všetky tie elementy, ktoré sa s snažím zachytiť, tak v pážire by som vlastne nezachytil. Tak... No. A nemám hlas po tom koncerte, takže asi to bol dobrý koncert, keď hmm. nevám hlas. Um, aké máte koncertné plány do budúcnosti? Ja no. viem, že v apríli budete koncertovať z Wilderness. Máme tu i Denisa z Wildernessu, našeho krásneho milovaného. Áno. Ja, no máme dohodnuté to. A to vzniklo úplne na základe také veľmi krásné veci, ten koncert. Že na krste sme mali vlastne živé kvety. Týmto by sme chceli ľudskú a živé kvety pozdraviť, lebo som od nej dostal taký mail na druhý deň, že, že som to mali mal rozplakať, keď som to ráno čítal. Veľmi príjemné to bolo. A vlastne ona prišla s tým návrhom, že hej, že proste to musíme tať dokopy znova, a že doťahneme vás do blavy aj z Wilderness, že to bolo... Oni boli z nich tak unesení, hovorím si, že že keď je taká jemná kapela, že čo na to povedia a Lucia prišla, že to čo bolo, to bolo úžasné proste. Tak hovorí, ja to chcem doblavit. Tak to máme na pláne a chceli by sme turné, tiež z Wilderness, sme sa o tom bavili s Denisom a tak a ešte s kamošmi z Úlu dopadu, ale keďže situácia a teda pos, situácia na Slovensku alebo vo všeobecnosti je taká, že priestor na takúto podzemnú hudbu je proste veľmi ťažko sa dá nejak nájsť taká tá, taká tá cesta toho turné, tak akože bojujeme s tým, aby nie nejaké turné bolo, ale chceli by sme turné na jar k tomu albumu, aby sa to dostalo k ľuďom, takže, takže to plánujeme, nejak dokopy tie dátumy. Čo sa týka týchto koncertov, čo sa bavíme, tak v podstate posledná otázka v toho je, no máte nekoho takého, to je tiež taká klasická otázka, či, s ktorým by ste si chceli jedného dne zahrať akože nejakú kapelu, či už Českú, Slovenskú alebo možno aj ďalej, to je úplne jedno. Že len mi je hore, tak s motorajdom ja. už zahráme. S motorajdom nezahráme. <laughs> Ani s klepšou už zahráme. To zahráte hore potom, ale... Ej. Ešte predtým? No ja by som napríklad vážne, akože chcel si zahrať s, s rytmusom, by som si chcel zahrať. Ozaj to myslím, lebo... Neviem, myslím, že to je celkom problém si s ním zahrať, takže preto by som si s ním chcel vyťah. No, A... <laughs> <A potom poviem. laughs> <laughs> Neviem. Ja už som hral so všetkými takými mojimi, mojimi idolmi z detstva a z takéto pankového mládi, že s dávou psychodoľou som hral, aj s vandalmi sme hrali, s Čadom, so Živými kvetmi sme hrali a so všetkými takými, to, so Slobodnou Európtou sme hrali. Takže také tie zásadné mená, ktoré na tej scéne kolujú roky, to už to už mám za sebou a bolo to veľmi príjemné vždy, to je jasné. A neviem ty vole. Ešte tak, že na pohodu sa dostať, to je taká meta asi pre mňa tento rok, že to keby vyšlo, že pohoda, že bolo by to také príjemné. Mm. To by bolo super. To by som prišla. Na, na pohodu by som prišla. Kvôli nám. <laughs> Jasné, <laughs> určite. Však my zloženete v stupenku. To, by si ako, že... to je naša PR. Malé, <laughs> ok. Um, ak už nemáte ničku koncertom, tak by som vám na záver našej relácie chcela položiť otázku. Respektíve dávame priestor kapelám, aby ste mohli pr povedať čokoľvek, čo sme zabudli spomenúť, alebo aby ste mohli vysloviť odkaz svojim fanúšikom, alebo nejakú správu čokoľvek do napadne, Po jednom, hromadne, ako chcete. No tak ja by som povedal, nechcem nebo moc filozofovať, ale iba teda vrám odkaz. To býva aj, myslím, že to je jedno, nejaké relácie vždy na konci. A aby som povedal to, že aby ľudia, aby ľudia, hlavne sledujem to teraz sám na sebe, aby sa venovali skutočným veciam, hej, aby to nerobili niečo, čo potom vlastne zistia, že to ani nemalo zmysel robiť a nestrácali čas, aby nestrácali čas ľudia vytočné mm -hmm. Takže tak. Ja rozmýšľam. Mňa bylo povedať, že som Boris Filan vyprávam, tak rozmýšľam, čo by som rozumne povedal nejaký message. Neviem, nech si človek, nech si každý váži sám seba. A na tom nech pracuje. Je to také rytmusovské, že? Ano. Ja ho mám ne, tiež rád, lebo to to má zrátané na hlave, Prečo to tak robí. Ale to je jedno, to sa nepatrí asi teraz. Okay. Asi toľko, nech si ľudia uvedomia svoju vlastnú hodnotu a s tým nech pracujú. Prečo ne. hovorím na mňa. Jasné, tak ľudia, keď budú počúvať hlubu, tak to je fajn, je to, to skvelý zážitok, takže ja som spokojený s tým, čo mám a to aj druhým. Tak, Jasné. Ďakujeme veľmi pekne, aj za to, že ste prišli a Raketovou s nami oštartovali hudobný bunkrový rok 2016. Ešte raz díky cháni môžete sa aj pripraviť. My na... ďakujeme za pozvanie, ďakujeme. za priestor. Môžete sa ísť pripraviť na to posledné kolečko. A ďakujem, patrí aj ľuďom, ktorí sa spolupodielali na relácii a to konkrétne Jozefovi. Čaute. A bol tu aj Majco a Váňo a Majcová frajerka, aj Denis prišiel. Denis nám kotol doniesol bycím, takže ďakujem. Áno. A najbližšie si môžete live vypočuť reláciu už na sledujúci štvrtok, 14.1. Jedná sa o promoreláciu k akcii Finálový koncert Show Us. Your Music. Udalo sa bude konať 16.1., to je budúcu sobotu v Hlohovci v Empírovom divadle. Rádio Bunker sa pre túto akciu stalo mediálnym partnerom. Viac info o tejto relácii nájdete na našej facebookovej stránke. No a budúcu nedelu uvítame v našej obyvačke na živo bluesingovú formáciu Filip Puchert Band. Takže sa máte na čo tešiť. Želám vám príjemný nedelný dojazd a užívajte život. Čaute. Čaute. Čaute. Hej, počúvajte, podcast sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, vysárte sa na to, počúvate Rádio Bunkera. <laughs> <laughs> to je jasné. Rádio Bunkera. Ďalšia peseň sa volá... Clown. Z budúcnosti a spomienok. Ďakujeme. <tým> Verujem to všetkým inteligentným kryžovatkám, ktorí potom nutia človeka rozmýšľať o, o nevyriešiteľnom rebuse zmysla života. Na popravu, ty jebe kryčko, na popravu, iskou soku Come venù, come venù. C'è na c'è venù, c'è campo, c'è venù, c'è campo, c'è venù, c'è campo, c'è na Ricomeciò come venù. C'è campo, c'è venù, c'è campo, 好的 Na poslednú pesničku sa musí bas gitarista podladiť. Daj mi telefón, počkaj. Słonecznica. Ako slonečnica, čo stojí v poli zmeny, počasia ja som vyhodnaný Mám chuť, mám čas, ale hlavne chcem rád Zahľadeť do solka, keď príde tá správna tvý chcem žať úrodu chvíli pochopný tu nechceš mlákeť prázdne klas ale pozným zlomu do dverý ja na čo výdom kláť když všetky